Zortzigarren unitatea, B, medikuntza alternatiboa, bat Probatu duzu medikuntza alternatiboa? Bai, nik bizkarreko minan handia izaten dut. Gauza asko probatu ditut, baina medikuntza tradizionala, etzait gustatzen. Osteopata probatu ondoren, ez daukat dudarik. Mina badaukat, nahiago dut osteopataren joan. Benetan gomendagarria iruditzen zait.